З нижнього поверху долинає недоволений чоловічий голос. Кажан зацікавлено перехиляється через прила, і в шпаринку між східцями спостерігає потішну картину. Перед дівчиною стоїть свівий професор. Так, Григоренко. Доброго вам дня, шановна. Ви чому не вади аудиторії? Вам персональне запрошення від кафедри потрібне, чи може декана покликати? Дівчина на диво спокійно закриває книжку кладе і в наплечник зістрибує з-під віконника. Доброго дня, пане професоре. Приємно вражена вашою повагою до мене. Перепрошую за те, що за таким нагальним і зацікавленим повторюванням заданого вами матеріалу прогавила дзвінок. То куди мені зараз до декана брати дозвіл на те, щоб допустити мене до вашого семінару і виявив ласку бути присутнім на ньому чи бігом в аудиторію, вирішить бордовий професор. Ви мене до сказу доведете, Григоренко, каже, на розбирає сміх. А вона не така й проста ця дівчина, класно. Те, що треба, уже навіть цікаво. Мов колючий кактус, чим цікавіше завдання, тим жаданішою буде перемога. Кажан згадує той день, коли вперше побачив її. Таку дивну і ніби загублену серед того одноманіття, і його охоплює жаль до себе. Як він міг так перечепитися? Відразу щось пішло не так. Вона не вписувалася ні в одну стандартну схему дівчат, які зустрічалися йому. Шляхетні вродливиці, вишукані самозакохані нарциси, добродушні довірливі юнки, бешкетниці і навіть повії студентки, ділові жінки. Найгірше, що він так і не зміг прочитати бодай найменшої її думки. Вона так вправно їх маскувала. Сашко рухався навмання, темною кімнатою. Іноді влучав як то з кавкою чи борхесом, та здебільшого хибив і врешті дав маху. Так, це все Юрко. Він зараза така, знав, що так трапиться, знав скунс білий, дуже легко пристав на угоду, без роздумів. Ну би його слід було вчасно замислитися, а через що Юра такий зговірливий? Але коли поміркувати, кажан сам її обрав, тільки ну, побачив чому? Бо зрозумів, що вона його доля, бздура якась, а не доля, то все виною те світло, яке лилося з вікна і в якому вона сиділа, чи то було не світло? Все сам себе заплутав. Він давно не грав на флоярі, на якій колись навчив грати батько. Малим бавився, випускаючи на волю т дивозвуки, які вона народжувала, підріс закинув те заняття. А тоді раптом, після розмови з тією чудною малою так млосно стало до душі. І одночасно чомусь так добре, а коли почув, як вона з місяцем розмовляє, які слова йому говорить, зазирнув у її очі, витягнув із півниці стару батькову флояру і заграв. Здається, спочатку його магнетизм діяв на дівчину. Мов по нотах. Він врятував її від хуліганів, так, супермен. Його начитаність вражала чудово. Згодом він із дуже великими проблемами, та все ж оселився поруч, використавши всі батькові зв'язки, а потім Аліна почала йому снитися. Жодна жінка йому не снилася, ще чого. Лишень мама, якої він ніколи не знав. Він не вірив у кохання. Господи, при чим тут воно? То для слабаків, розманіжених пань та маминих синків. Пристрасть, хіть для продовження роду, чи розвіяння нудьги, або підзарядитися. І от тобі маєш. Кажан випадково зустрів Аліну з іншим, і оскаже нім. Пізніше здогадався, що це була ревність. Вперше в житті він ревнував. Він примусив одногрупників вибачитися перед нею, це тільки обурило і розізлило її. Поволік світку із собою в Карпати, щоб Аліна побачила та оцінила, які дівчата за ним гинуть. Хоча тепер зрозумів, що й тут помилився, бо все полетіло шкереберті. Карпати – це не подіум. І ревнував знову ж таки він, а не Аліна. Вона якась геть інша, ніби зіткана із тих чудних думок, що мешкають у її голові, а потім стають полотнами. Вона вигадує казки і дарує хоче всім, хто бажає чути, найвдячнішим слухачам. І навіть місяцеві її горам, квітам і деревам, друзям, вона вміє любити і прощати. Її казки. Вигаданий світ, у якому хочеться залишитися назавжди. Бути поруч, щоб стати частинкою її казки. Тепер, коли він приманює хмари, тому в телепень, усміхається небо, бо з нього завжди дивляться її очі. Остання крапля. Аліна насмотричі, мов ангел у зеленому вінку з її волосся. А за спиною крила, зіткані з південного вітру. Хто сказав, що ангели мають бути білими? Он світлана білявка, красива, мов порцелянова лялька, і така ж пуста, спосірілою від самозакоханості душею. Усе кінець, загинув. Пропав. Безалін він жити не зможе. Кажан зателефонував після приїзду з Карпат Юркові, і ось вони тут стоять на вершині світу. Кажан відчуває, що починає задихатися через брак кисню і навіть втішений із цього, адже це тільки притуплює біль, що ятрить його душу. Біль розриває зсередини на шматки. Як вона дивилася на нього? на найбридкіше створіння, котре лише своїм існуванням отрує довколишній світ. Вона побачила його справжнього, інколи таке траплялося. Він ще не навчився бути обережним, бо є такі люди, яких гонехмарник не відразу відчуває. Та їх так мало. Однак навіть ті особливі люди не вміють їх розрізняти, його і гонехмарника. Для світу вони залишаються одним цілим, дводушником. Та лише не Аліна. Там у лісі, коли він розганяв хмари, роблячи добру погоду для подорожі, вона побачила його. Ні, не його, а відразу двох в одному тілі, якимось чином розділила їх. Батько переконував, що на землі є лише кілька людей, які можуть це відчути, і немає таких, що вміють розрізняти. Батько помилявся. Не хочу я знати, що ти таке. Ти для мене навіть гірше від покруча, чи я Кинула вона йому в очі. І в голосі, і в погляді мала стільки ненависті та огиди, що каженою навіть на мить здалося, що він спопиліє. «Як воно, хлопче, бути на місці жертви?» – запитує серйозно і якось задоволено Юрко. Голос звучить десь глибоко в голові. Вони ось так завжди тут розмовляють. Паскудно. І? «От і добре, місію виконана. Я хочу, щоб ти вповні насолодився тим, що відчували ті дівчата, жінки, яких ти залишав. Що, боляче?» «Та й це не на найгірше». Тобі від сьогодні доведеться жити з тим болем. Бачиш, яке тут сьогодні небо? Спеціально для тебе. Жодної хмарки. Воно? Як її очі. Так, як її очі. І ти змушений будеш кожного дня, зазираючи в небо, згадувати її. Як тобі таке? Я перестану виходити на вулицю в день. Думаєш, вночі буде краще? А місяць? Та лалайко, звідки ти про нього знаєш? Ага, робота така. Я ненавиджу тебе, Юрко. Ти знав, що так станеться. Ти все знав. Ні, не знав, сподівався. Нам пора вертати, а то твоє тіло не витримає тут довго. Зачекай, якщо я програю, ти обіцяв сказати, що маю робити на то місці. Ти вже сам все зробив, чи то Аліна все зробила за нас. Відчуття від того, що бракує повітря, і він задихається, не минулося і в майстерні. Він лежав на ліжку, притулившись до стіни, за якою знаходиться Алінина майстерня. Йому вчувається дзвінки, веселий сміх, хоча майстерня дівчини порожня. Він марить нею. Кажан розуміє, він знайшов її. Ту? Кого майстер називав Маргаритою? Орфей-Еврідікою Амур-Психеєю. Але він осоружний для неї, покруч. Як із цим тепер жити? Хлопець задихається, несподівано дринчить мобільний. Найменше хочеться зараз із кимось балакати. Та той, хто телефонує, дуже настирливий. Кажанові від цього деренчання стає ще гірше. Заставив себе встати із ліжка, взяв в руки телефон. «Двадцять пропущених дзвінків. П'ятнадцять від Світлани. Не розумію української. Як вона його дістала?» «Та ж сам і винен. Попереджав його Юрко. Боже, як вони його всі дістали?» – телефонує тато. «Нагадує, що вони завтра на два тижні їдуть у Крим. Термінове замовлення. Прекрасно. Робота. Груба, важка. Те, чого зараз він потребує найбільше, щоб пересилити біль або навчитися жити з ним».